Den är vit, den är macho och den är konservativ. Vi har granskat den svenska musikjournalistiken. Jag tror så här att i de här musikerna de presenterar så hade det säkert för några år sedan hade det säkert kunnat bli bara killar. Jag tror faktiskt det. EU-kommissionen tar hjälp av videosajten YouTube och anställer professionella kommunikatörer som aldrig förr. Ju mer ovilliga folk blir och ju mer ilskna människor blir på EU fler informatörer anställer. Man, man, man ser ju att det, det är ett problem där någonstans. Och imorgon är det dags för PR-branschens egen Hultsfredsfestival. Om hur man håller stilen i Almedalen och om nätverkandets ädla konst bland snittar och champagne. Välkommen till Medierna. Det är lördag den 7 juli idag och jag heter Martin Wiklin. Vi ska börja med att titta närmare på svensk musikjournalistik som av tradition varit fylld av vita män. När SVTs flaggskepp Musikbyrån firade sitt tioårsjubileum nyligen så var endast en av sex artister kvinnor. Och räknar man efter vilka som fått äran att pryda Sveriges främsta musiktidning Sonics omslag så är det mer än dubbelt så många män som kvinnor. En spegelbild av musikindustrin säger somliga. Men vad har egentligen journalister för ansvar för att förändra? Tove Leffler har grävt i en vit, manlig och konservativ musikjournalistik som medan bolagsstyrelserna diskuterat kvotering helt enkelt bara rockat på. Voltaire, ABC, Def Leppard. de stora ankarna inom svensk musik liksom journalistik är män. Vi är ju de människorna vi är liksom och musikbyrån bygger ganska mycket på eh, alltså passion. Fast, ja mycket unga män med gitarr. men det händer väl också om att alltså grabben är en så himla Musikjournalisten och kritiken Kristin Lundell suckar lite när hon och jag tittar på ett av musikbyråns program Musikbyrån presenterar från i våras. Det är ett program där de besöker Sheffield. I det programmet intervjuas 14 killar och två tjejer. Alla är vita. Och när musikbyrån firade sitt tioårsjubileum i höstas så var fem av 25 artister kvinnor i pressreleasen de skickade ut inför programmet. Ja, det speglar nog jättemycket faktiskt hur programmet såg ut. Jag heter Magnus Broni, är eh, musikjournalist på eh, Sveriges Televisions Musikbyrå. Ja, men jag tror just att vi ville att det skulle vara tv där vi hade varit med när någonting spännande hade hänt. Så det säger någonting om Musikbyrån eh, genom åren att det har varit när vi har intervjuat tjejer så har vi nog inte varit lika mycket med i ett spännande skede. Men, men hur kommer det sig då? Alltså, jag vet inte vad jag ska svara på det här. Det liksom... ja, musikbyrån speglar nog hur det ser ut i stort. Liksom. Sen kan man alltid tycka, och jag är en av dem som absolut tycker det också- att eh, mer alltså, mer tjejer borde få ta plats i ett sånt forum som Musikbyrån. Men ändå var det alltså inte mycket tjejer i sändningen överhuvudtaget. Och siffrorna från vårens sändningar ser inte mycket roligare ut- Långt över dubbelt så många killar som tjejer har intervjuats och endast ett fåtal av de låtar som man har spelat i programmen har haft en kvinna som sjunger. Magnus Bruni säger att de har blivit bättre och att redaktionen verkligen tänker på det här. Jag är inte helt missnöjd med att jag tycker inte att vi, att vi liksom struntar i den här frågan eller att vi liksom ignorerar det här. Liksom. Men du tycker att ni kan bli bättre? Absolut för jag tror att alla kan bli bättre men jag kan ju personligen säga att jag vet att jag är mycket bättre på det här. Jag tror så här att i de här musikbyrån som presenterar så hade det säkert för några år sedan hade det säkert kunnat bli bara killar. Jag tror faktiskt det. Men om man tänker på det och det ser den ändå är sådana siffror då kan man ju tycka att det kanske inte har lyckats så jättebra. Men musikbyrån är inte ensamma om att presentera denna homogena musikscen. Sonic, som väl får se som Sveriges viktigaste populärmusikmagasin- har haft endast män på över hälften av sina omslag genom åren. Bara nio har prytts av endast kvinnor- och så några med både män och kvinnor. Och detta trots att all statistik visar- att kvinnor på omslaget säljer fler tidningar till båda könen. Alltså, man har ju ett ansvar, framförallt så har man ett himla privilegium- att man faktiskt... Får vara med och påverka så väldigt mycket. Och jag tycker att det alltså med det här privilegiet så kommer också en slags plikt. Att man ska inte bara liksom gräva i det översta lagret det som syns. Man ska gå djupare. Man ska lyfta fram artister som kanske har svårt att göra sig hörda. De kanske inte har någon stor marknadsföringsbudget. Inget stort skivbolag. Att det faktiskt är en musikjournalist... Alltså uppgift. Vad ser du att du som musikjournalist har för ansvar för att, för att förändra? Alla bär någon form av ansvar för att liksom, det ska gestaltas så rättvist som möjligt. Liksom. Vi, vi tolkar vårt uppdrag mycket mer som att vi ska ha den bästa musiken. Liksom. Nej men vem bestämmer vad som är bäst? Alltså, det är ju smak och det är ju extremt subjektivt på något vis. Precis. Men jag det får inte bli så att vi vi, vi gräver vår egen grav om liksom vi börjar så här ja men vi väljer vi väljer bara tjejer men det skulle vara ganska ja varför inte egentligen Musikjournalisten eller musikskribenten är ju inte längre allvetande utan i och med att det kommit upp bloggar och nätfansin så alltså det är lite mer nyanserat eller det är väldigt mycket mer nyanserat att det inte längre bara en homogen grupp som får ge sin syn. Men i detta pluralistiska medielandskap så tycker man ju att de traditionella medierna borde ha kommit lite längre. Borde känna någon slags press på sig och ligga i framkant och faktiskt pusha det som inte är mainstream eller redan känt. Kanske ligger en del av problemet i att majoriteten av de som jobbar både på Musikbyrån och Sonic och på de stora dagstidningarna och skriver om musik, det är vita män som är 30. Alltså jag kan inte komma på en enda kvinna över 35 som skriver om musik, medan jag kan komma på så här två dussin män över 35 som skriver om musik. Det finns argument som säger att konst ska stå över saker som kön och etnicitet. Det finns faktiskt till och med de som hävdar att kvalitet är någonting objektivt. Bra musik är bra musik, typ. Men även om det hade varit så så finns det andra aspekter av den snea könsfördelningen i svensk musikrapportering. Alltså syns man så finns man. Och det är ju alltså synas på tv i ett sånt här sammanhang som att Musikbyrån fyra tio år. Eh, det är givetvis jätteviktigt och den uppmärksamheten gör ju att man, att man säljer fler skivor och... Och man syns liksom på framsidan till en så stor etablerad och tidning som Sonic. För att det betyder jättemycket. Och det är klart att man som redaktör kan välja och påverka genom att lyfta fram kvinnliga artister. Jag tror så här att tjejer som ser andra tjejer som, som spelar någonting eller uttrycker massa saker. Det är så sjukt inspirerande och det här tror inte jag att jag ens har rätt att säga för jag har tills för bara några år sedan tänkt att vad då alla tänker väl lika om sådär. Men jag har förstått att så är det inte riktigt. Och då blir liksom vår uppgift att inte entusiasmera genom att visa andra som utövar vad de nu utövar. Kan du känna att det inom de här frågorna ändå går, går för långsamt? Om det går för långsamt... Eh. Ja, man kan alltid önska att det ska gå mycket, mycket fortare. Ja, däremot så blir det lite så här... Ja, det här kan tolkas fel, men... Det måste också ske ganska naturligt, tycker jag. så här. Alltså, att man Det får inte bli som att kommunen arrangerar drogfria diskon, liksom. För det var den tråkigaste diskon man kunde gå på. Alltså, konstig jämförelse kanske. Men alltså, det, det måste ändå vara liksom så här att det liksom... Ja, man får inte forcera det heller. Men ibland så kan man rent som... Eh... Som bränsle så här, kunna tycka att det är... Jo, gör det. Provisera fram sådana här grejer. Bara tryck på. forcera Provisera så att det bara uppstår någonting. Liksom. Absolut. Det, det kanske är en vägvårdning så är emot mig själv. Men jag, jag vet inte riktigt om man Jag står i mitten. <laughs> som en jävla fegis. så bara... Ah, det sköter sig självt. Men så tycker jag inte. <laughs> men jag menar, jag kan ju... Jag gör min sak, men... Genom att entusiasmera det tror jag faktiskt att, att det är en viktig bit. Ja, En fegis kanske, säger Magnus Broni programledare för Sveriges Televisions musikbyrå om sig själv. Sist i Tove Lefflers reportage. Du hörde också Kristin Lundell, musikskribent på Svenska Dagbladet. Det kan tyckas ironiskt att just rockmusiken och dess skribenter som ju annars hyllar provokationen och skiter i allt vad traditioner heter är så duktiga på att bevara de patriarkala strukturerna. För till skillnad från till exempel litteraturkritik och sportjournalistik så står musikjournalistiken vid sidan av utan att varken granskas eller ifrågasättas. Jag lät Carolina Ramqvist musikskribent på Dagens Nyheter och numera chefredaktör för tidskriften Arena. Lyssna på reportaget. Jag tänkte mycket på musikjournalistikens självbild. Det tycker jag var det det handlade om ganska mycket som jag liksom tolkade det i alla fall. Som när Magnus Bråni pratar om naturlighet så är det också intressant att det finns liksom man har en bild av att detta är det naturliga. Det säger tror jag ganska mycket om just den här lite oreflekterade självbilden- och hans, liksom, hans också tankar om att- om det skulle komma in mer kvinnor- så skulle det vara tvunget att ske- eh, man skulle vara tvungen att forcera fram det. Alltså det tyder ju bara på- att de som arbetar på musikbyrån- inte lyssnar på musik som görs av kvinnor. Det tycker jag också att man märker som- eh, man pratar om att så här, man ska låta tjejer ta plats. Att det blir liksom- Ja, men det ska inte bli så här som att man kvoterar in en massa tjejer- bara för att det ska vara tjejer, för då blir det tråkigt. Liksom. Och det är ju återigen då att det beror ju på att, att uh, musikbyrån gillar inte tjejer. Så, inte så många i alla fall som liksom gör musik. Uh, att det finns inte så mycket... Liksom, det, alltså det, det finns en viss smak. Och där, där handlar det ofta om att... Uh, liksom rockartisten är en man och rockkritikern är en man. Eh, när man sen då liksom låter de här tjejerna ta plats så tycker jag väldigt ofta när jag läser eh, typ intervjuer med kvinnliga artister. Då handlar ju det bara om att de är kvinnliga artister. De ska då bära på sina axlar att vara de nya tjejerna inom den liksom, mansdominerade musikscenen och i och med det så kommer en massa krav på dem att de ska vara liksom antingen feminister eller så ska de vara så här, förhålla sig till sitt eget liksom, kön på något sätt. Det är väldigt, de har väldigt mycket som de måste förhålla sig till och de presenteras på ett otroligt liksom pliktfyllt och väldigt tråkigt sätt hela tiden. Och det beror ju förstås då också på, ja, på att musikkritiken är som han är liksom. Och samtidigt måste jag också säga att jag tycker att det har förändrats. Som idag så läste jag skivrecensionerna i DN lite grann. Och då läste jag en formulering som var typ eh, en rappare, vare sig det är en han eller hon. Eller nej det var inte så, det var såhär, om en, om en rappare ska bli stor så måste han eller hon kommunicera att hon kommer från gatan. Eller typ så här. Men det fanns liksom en möjlighet att rapparen skulle vara en hon också. Och det kändes så här, otroligt progressivt liksom. Carolina Ramqvist, musikskribent och chefredaktör för tidskriften Arena. Nu nyheter i korthet från Medieveckan som gått. BBC-korrespondenten Alan Johnston släpptes i onsdags efter fyra månader i fångenskap hos den islamistiska gruppen Islams armé. Han kidnappades 12 mars utanför sitt kontor i Gaza City. Johnston var den enda västkorrespondent som var faststationerad i gaza -remsan. Rättegången mot de åtalade för mordet på den turkisk-armeniska chefredaktören Rant Dink i veckan upp till den första oktober efter 12 timmars förhandlingar. Anledningen är att man vill ha mer tid för att granska de misstänktas koppling till konservativa grupper inom staten. Rant Dink hade under en längre tid hotats öppet för det han skrivit. Också dömts i enlighet med den kontroversiella paragraf 301 som förbjuder smädande av det turkiska. Konkurrensverket säger ja till att slå samman de stora regiontidningarna Närkes Allahanda och Västmanlands läns tidning Medierna har tidigare rapporterat om stora storaffären Som innebär bildandet av en ny koncern, Liberala tidningar Den kommer att omfatta 15 tidningar och beräknas omsätta 1,3 miljarder Nu ska det handla om EUs kommunikationsproblem. För i vårt förra program visade vi hur svensk media skär ner på sin EU-bevakning. Trots att allt mer av makten flyttar till Bryssel och Strasbourg. Så vad gör EUs institutioner själva för att nå ut? Ja, en hel del verkar det som. Oh, oh, oh. Ja, I veckan så har EU-kommissionen skapat debatt genom sin satsning på videosajten YouTube. Det handlar om en 44 sekunder lång video med hopklippta orgasmscener och budskapet Let's come together som lockat över 2,4 miljoner tittare. Och Det verkar inte vara någon slump att filmen dykt upp på Youtube just nu, för EU storsatsar nämligen på att nå ut och bättra på sin image. Bland annat genomför man just nu den största rekryteringen av professionella kommunikatörer i hela EUs historia. Ett mer konventionellt sätt att få media att skriva om EU är ju annars sponsrade resor för journalister som man har hållit på med länge. Mediernas Sara Heiman ansökte och fick ett resestipendium. Var det någon som hann vara i kammaren och ser? Ja. ja. Var det ganska... Vi är en grupp på åtta journalister som har åkt på en av EU-parlamentets stipendieresor till Strasbourg. Någon redaktion betalar sin egen resa, men vi andra åker på EU-parlamentets budget. På måndagskvällen samlas vi i pressbaren i parlamentet för att träffa representanterna från informationskontoret i Stockholm och visas runt i byggnaden. Syftet med stipendiet som består av ersättning för flygbiljett och fyra hotellnätter i Strasbourg är enligt utskicken jag får hem att göra det möjligt för journalister att på plats se hur EUs lagstiftande församling fungerar. Att bjuda journalister till Strasbourg är ett av alla parlamentets sätt att få journalister att lära sig lite mer och intressera sig för EU. För det andas lite desperation över EUs olika kommunikationsförsök just nu. EU vill på alla vis förbättra bilden av sig själva och nå ut med sin kommunikation till medborgarna. Ett av de senaste försöken är en egen kanal på Youtube, kallad EU youtube där filmsekvenser från EU läggs ut. Och för att råda bot på den omtalat dåliga inställningen till journalister rekryteras nu 145 nya kommunikatörer. För faktum är att den personal man tidigare anställt i liten utsträckning haft utbildning i kommunikation. I parlamentsbyggnaden i Strasbourg träffar jag Margot Wallströms talperson Mikolaj Dovgilevich för en intervju. Well, you know, it's in every company in in the business world in 21st century you would admit, you know, communication is also a profession or a job. For the first time actually we managed to organize a special competition for communication specialists. På 2000-talet har man ju faktiskt kommit fram till att kommunikation också är ett yrkesområde som kräver utbildning och kunskap, säger Mikolaj Dovgilevich. På frågan varför man inte har kommit på det här tidigare svarar Mikolaj Dovgilevich att information helt enkelt inte har varit någon prioritet tidigare. Inte förrän man insåg att hela EU-projektet står och faller med medborgarnas stöd. Ett stöd som inte infann sig vid folkomröstningarna om konstitutionen 2005. If you try to communicate better, if you uh, try to vi kan deliver more för people, then I think people will have not only more trust but they will also understand, uh, and support better the European Union. De som söks nu är universitetsutbildade unga kommunikatörer med ett par tre års arbetslivserfarenhet. De kommer arbeta på institutionerna i Bryssel men även på kontoren i flera av de 27 medlemsländerna. Men rekryteringen av en bunt nya informatörer imponerar inte på EUs alla journalister. Pressorganisationen International Press Association i Bryssel oroar sig för att de kommer att inkräkta på journalisternas arbetsområde. Och Annika Strömmelin, svensk journalist med stor erfarenhet av EU-bevakning, säger att fler kommunikatörer definitivt inte är svaret på EUs problem. EUs problem är, är inte ett informationsproblem därför att det finns enormt mycket information i alla möjliga varianter. EU behöver mer politik, mer journalistik, mer kritiskt ifrågasättande, mer roliga debatter- mer öppenhet när det gäller beslut. Men du tycker inte att det behövs fler informatörer? Ja, men det kanske det gör- men jag tror att det är ett jättestort misstag- att tro att det löser några problem. För jag tror att det, effekten kan bli faktiskt den motsatta. Att jag tror att man som medborgare- värjer sig för en hel kår av informatörer. För man anar ju hela tiden- att deras uppdrag är... De har två uppdrag. Dels att informera- dels att pracka på mig någon åsikt- som jag kanske inte vill ha. Ju mer, ju mer ovilliga folk blir och ju arga- ju mer ilskna människor blir på EU- ju fler informatörer anställer man. Man, man ser ju att det, det är ett problem där någonstans. Där EU har mycket kvar att göra- är det konkreta arbetet gentemot media. Det är så enkla grejer som fortfarande inte har förändrats- säger Annika Strömmelin. Jo, men där har de ju enormt mycket kvar att göra också- Alltså att göra det begripligt intressant och att lära sig lite grann hur vi journalister arbetar. Jag tror fortfarande att det är så att de kallar till presskonferensen klockan fem till exempel i Strasbourg. Men det är som elementar, man förstår inte att de inte har lärt sig. Och att en del av de här informationsmänniskorna som man, som man äh, äh, möter man, man märker ju på dem att de, att de tycker att deras uppdrag är att hålla, informa hålla på information. Ännu värre än här hemma i Sverige att de ser sig som att bevaka liksom, tillträde istället för att underlätta. Och där är det ju, det är ju liksom en, en tradition och en kultur som sitter djupt, djupt, djupt, djupt djup i de där korridorerna. Stipendieveckan i Strasbourg måndag till torsdag. Jag stöter på de andra journalisterna i gruppen, ibland i korridorerna och ibland i det stora och ganska tomma pressrummet. Vid varje stipendieresa ordnas en middag där journalisterna får träffa några av de svenska EU-parlamentarikerna. På restaurangen berättar Markus Bodegård från parlamentets informationskontor i Stockholm att de alltid tar journalistgruppen till samma restaurang och att han vid det här laget har hunnit prova allt på menyn. Innan jag åker hem får jag även en kort intervju med Margot Wallström. I artikel efter artikel har jag läst om hur hon vill skapa en dialog med och lyssna till medborgarna. Och hur kommunikation måste få en mer central plats i EU-system. Jag undrar varför det ändå verkar vara så svårt att förändra. Jag har aldrig inbillat mig att jag ens under en femårig mandatperiod skulle kunna ändra på allt det här. Eller kunna se resultat som man tycker är helt tillfredsställande det kommer att ta mycket längre tid men man måste ständigt påminna om det här och ibland är det saker som är i kulturen och sitter i väggarna som handlar om inställningen och att förstå att vi också har den här skyldigheten att, och plikten att, att informera och att vi måste bry oss mycket om det här, också det här praktiska för journalister vi har etablerat en sån politik och ett sånt reformarbete men då kräver det också folk Tänk att vi ska kommunicera allting på 23 offentliga språk. Det, det är ju precis officiella språk. Det är liksom vår utmaning. Det sa Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström till Sara Heiman. Och har du missat den omtalade sexfilmen som ska marknadsföra EU så kan du gå in på vår hemsida. srse p medierna och klicka på länken. Det har pratats och skvallrats och bloggats i över en vecka nu. Imorgon börjar politikens egen Hultsfredsfestival. Till Almedalen kommer över 200 arrangörer, partiledare, ministrar, opinionsbildare, företagsledare och PR-konsulter. Över 300 journalister är akkrediterade. Förväntningarna är höga men samtidigt finns det de som säger att det här det blir året då Almedalen tappar i betydelse året och färre politiker och partiledare kommer att vara där. Vad är det egentligen för spektakel det handlar om och vad är det vi missar, vi som stannar hemma? Medierna har pratat med kulturskribenten Katrin Kjellos och tidningen Resumes utsände Claes de Fär. Båda ska dit, Katrin Kjellos högst motvilligt, men Claes de Fär ja, han började blogga om Almedalen redan för över en vecka sedan. När min första bloggen lägg var en bekräftelse från Donnersbrunn att jag har middagsbordbokat fyra kvällar under andelagsveckan. Grattis. Det är stort. Jag förstår det. Det som jag publicerade listan över de hundra mäktigaste på, jag vågar inte säga platsen, men ganska högt hamnade hovmästaren på Donnersbrunn. Alltså ett av de absolut bästa, bästa ställen med tydlig utsikt så man kan se vilka som kommer och går. Så du ska sitta där och spana? Jag ska absolut göra det. Det blir sant nu, jag sitter och span och bloggar och rapporterar här. Almedalens hjärta handlar om geografi. Det är bara ett få kvadratmeter, alltså relativt få kvadratmeter man rör sig. Ditt kvarter i Stockholm i princip samma yta. Där rör sig alla människor som, som, som umgås, lyssnar på intressanta föredrag, dricker alkohol. Ja, De gör saker som man är på festivaler helt enkelt, fast det är ingen musik. Det är den här firmafesten för, för de tjattrande klasserna- när liksom medier, medier och politik och lobbyister växer ihop- till, till en enda liten ankdamm. Och ägnar sig åt att här, studera varandra och integrera med varandra. Och jag tycker det är väldigt obehagligt. Jag har läst om det i en vecka nu på bloggar och guider. Det står hur jag ska ta mig dit. Var jag ska vara någonstans- hur jag ska göra för att synas. Vad jag ska ha på mig. Hur mycket jag ska dricka. Och hur jag ska nätverka så framgångsrikt som möjligt. Du, alla talar om det här med, med nätverkande. Det är ett tjat om det nu inför på bloggar och överallt. Vad är det egentligen? Nätverkande. Behållningen av åka till Almedalen. Eftersom det just är så otroligt eh, liten geografisk yta. Så tvingas man lära känna varandra på ett sätt. Nästan som om man är på en fest hemma hos någon. På bröllop. Och när man då har träffat varandra på Almedalen och så träffas, träffas hemma igen. Så känner man liksom varandra bara för att man har varit på den här lilla djurgråfiska under samma tid. Ja, det, har, det har med nu också. Folk är sommarklädda, det är avspänt många familjer med och så vidare. Då finns det liksom, det är otroligt enkelt att bara gå fram och, och, och prata med någon eller nå någon så att säga. Huvudproblemet med Almedalen är att det hjälper till att odla en identitet- en gemensam identitet för det som man kallar de tjattrande klasserna- alltså media, PR-byråer, lobbyister, politiker, oavsett färg. Det blir en gemensam firmafest, man får en gemensam identitet- och det är farligt, man har helt olika roller, helt olika agendor- man kommer från helt olika saker- och liksom det demokratiska samtalet i vårt land- beror på att man kan hålla de agendorna och de rollerna. Det är enda det fjäskas lite för dem- det gången det finns lite känsla av glamour- det är lite kanfestival på något konstigt sätt ändå. Vad är det egentligen för spektakel på Gotland? Och den viktigaste frågan, vad missar jag om jag stannar kvar på fastlandet? Visby spelar stor roll, alltså det just är på Visby. Förhoppningsvis fint väder även i år. Sen så eh, bjuds det oftast på, på god mat och dryck. Eftersom det också är så oerhört mycket kända människor på en så liten yta- så får man känslan av att man är inbjuden på ett speciellt sätt- även om det faktiskt bara är att ta båten dit och gå in. Det finns ju inga hinder överhuvudtaget nästan. Och jag tror att de här tre, just känslan av att man, man är, en, i, man, man är en, en av några få utvalda- man kan bara gå och ta ett vin, man kan stå rygg i rygg med statsministern, inte i år dock- men den förra statsministern som är där- gör att man får en glamourkänsla där under Visby starka sommarsol. Ja, sen har jag väldigt svårt att se vad som skulle vara så himla viktigt med hela grejen. Det är alltid det jag känner. Liksom bara, vad, vad händer här förutom att folk liksom, minglar och är osäkra och eh, går runt. och eh, Vad har liksom färg med politik att göra? Lite så. Liksom. Mm. Fin vad finns det där egentligen som verkligen egentligen är angeläget och viktigt för den stora allmänheten? Ingenting. Almedalen har historiskt sett inte pigdebatten börjar, men egentligen har det inte hänt någon debatt eller någon fråga som har, har fötts på Almedalen och sedan levt vidare och verkligen fått betydelse ut i, i samhället som, som gemene man kan se. Däremot föds i embryon så att säga. Alltså folk tar kontakt och man kan inleda en dialog och så vidare så, så spins det vidare. Men det är ju sånt som är omöjligt att se nästan. Mm. Men, men om, om det är då är liten eliten för PR-branschen, politikerna och journalisterna som är där ehm, så, och det är ingenting som direkt angår allmänheten är det inte lite fånigt med alla de här bloggarna som skrivs och guiderna och liksom, det som förväntas följa barn som ska få åka på kollo? Ja det stämmer, det är som, som vi som slagfestivalen för nyhetsjournalister, vi förväntas följa barn som ska åka på vårt, vårt vuxenkollo på Almedalen Det är stämmer mm. But she see. She just see. Almedalen 2007 startar no, she imorgon alltså. Det var Sara Heiman som hade pratat med Claes Defer från branschtidningen Resumé och jag hade träffat Katrin Kielos, författare och kulturskribent på bland annat Expressen. Medierna är slut, och vi som har gjort dagens program heter Sara Heiman, Fredrik Nilsson och jag, Martin Wiklin. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Vi hörs. Medierna gör så att det är strax med jag